як і ще день чи годину тому могла цього всього не бачити і не відчувати. Людей на вулиці майже не було, хоча це й зрозуміло, день робочий. В автобусі скільки завгодно вільних місць, що чого Іра спочатку дуже здивувалася, а потім просто зраділа. Давно їй не доводилося їздити в напівпорожніх автобусах. Умостившись на м'якому сидінні, вона одразу немов потрапила у місто свого дитинства. Рідне місто її мами, де жила все життя до самої смерті Ірина, улюблена бабуся. Там в автобусах завжди бували вільні місця. Таке собі маленьке провінційне містечко з красивими старими будинками у центрі та безликими сучасними бетонними дев'ятиповерхівками на околицях. Іра часто їздила до бабусі, коли та була жива. І якщо скласти всі місяці, проведені нею у двоповерховому дерев'яному будиночку, що належав до революції якомусь багатому гендлереві, а потім поділеному державою на кілька комунальних квартир, то не береться цілих 3-4 роки. А це вже чимало, аби місто дитинства стало рівним. Іра вийшла з автобуса на зупинці і замружилася від яскравого сонця. Як добре. Незабаром літо, відпустка, море. Вона неодмінно поїде до моря. Занадто важким для неї видався перший рік роботи. Тільки з ким же їй поїхати? Ліка й Олена вже, на жаль, відпадають. Оля і Таня складатимуть іспити, Їм буде не до моря. Хіба що з кимось із нових друзів? І з тим, кого відпустять батьки? От-от. Їхати нема з ким. Утім, навіщо згадувати наперед? Прийде час відпустки, щось придумається. А поки що треба насолоджуватися сонцем, небом, весняним повітрям, легкістю і волею, подарованою нехай хоч на один сьогоднішній день. Віра підійшла до готельки, де тепер жила Ліка і звела очі до вікон третього поверху. Коли вони з Оленою вперше приходили до Ліки і Васі, дбайливий хазяїн страшенно метушився і клопотався, намагаючись якнайкраще прийняти дорогих гостей, щоб вони й надалі заходили провідувати свою подругу, адже їй буде так приємно. А коли ввечері проводжав дівчат до автобуса, показав їхні з Лікою вікна. Тоді Іра вирішила, що стіна будинку взагалі з самих вікон. І майже під кожним з них у кілька рядів натягнуті верёвки з випраними дитячими пелюшками. І та стіна скидалася на щось живе і різнобарвне. Білизна гойдалася на вітрі, тож Ірі здавалося, що стіну зведено з окремих клаптиків. Тепер Іра теж знайшла серед Ворожкої білизни Василеві вікна і з подивом помітили, що вони й досі зашторені. Може, нікого немає вдома? Чи ліка ще спить? Гаразд, навіщо гадати, треба просто піднятися на третій поверх. Двері відчинив Вася. Він чомусь був вдома в робочий час. Чи не занедужав? Так, він геть спав з лиця. Здрастуй, Васю, привіталася Іра. «Заходь!» – почула вона у відповідь. «Що сталося? Хіба це Вася? Завжди такий завбачливий, галантний? Може, з злікує щось негаразд?» «Ти щільно зачинила двері?» – почула вона голос ліки, занадто різкий, як для хворої людини. «Привіт, лікусю!» – весело привіталася Іра. Зайшла до кімнати і побачила подругу, що сиділа на неприбраному ліжку. Ліка помітно поповніла, а прикрашена вишивкою тарюшами вбрання для майбутніх мам надавало її зовнішності надзвичайної зворушливості та ніжності. «Усе-таки вагітність пасує будь-якій жінці», – подумала Іра. «Навіть якщо вона знаходиться в такому дратівливому стані і, мабуть, зовсім недавно плакала». Припустивши, що в молодят швидше за все сталося непорозуміння, Іра вирішила спробувати їх примирити. «От, приїхала вас провідати. Як наше самопочуття, Ти що, знущаєшся? Дико зиркнувши на неї, вирискнула ліка. «І тобі ще весело?» Іра отетеріла. «Адже вона не винувата, що вони з вас посварилися». Ліка тим часом не на жарт, а розхвилювалася і ось-ось могла знову заплакати. Вася примостився коло неї на краєчку канапи, втішави, і примовляв, ну, «Ну, не треба, не треба так розстроюватися». «То що ж у вас скоїлося?» тільки й змогла спитати Іра. «У нас? А у вас? У вас не скоїлося?»